Je pense que c'est une liste qui répond aux attentes des citoyens aujourd'hui qui voit Pentsatzen dut demokrazia hiltzen ikusten duten jendearen eskaerei erantzuten dien zerrenda bat dela. Notre objectif de redynamiser la démocratie de Gure helburua demokrazia ber dinamizatzea da elgarrekin egitea. Parce qu'on en terme de proposition sur l'écologie sur la solidarité. El demokrazia eta ekologia arloan defendatzen dugunarekin, hogeita 21. mendean espero denari erantzuteko gai gira eta eskaera horiek urgentziazkoak dira aller qui sont qui se qui qui nécrose Alderdia logikatik at Joanai dugu eztabaida eritzen e baitute sur sur les contenus sur Ah on est différent dans le sens où on réunit dans le contenu ce euh, que chacun défend dans son petit parti. Desberdinakira es edukinean lo biltzen lo baitugu lo lo bakoitzak bere alderdian defendatzen duena. Hori da gure logika, edukinak dure biltzea ahalbe zain bat izateko horien et defendatzen. Etendu uh, la main bien sûr à tous ces partis en leur disant: Eskualozatu diegu alderdi horiei bakoitzaren desberdintasunak gainditzea eskatuz, proiektu eramangarriago baten proposatzeko proposez pardon un projet beaucoup plus porteur c’est un projet qu'on défend, bien sûr c'est pas l’alfa e l’omega, c'est un projet de, de compromis. Defendatzen dugun proiektua da ez da beste mundukoa konpromes euuzko baizik baina Euskal Herriari ainitzzekekarriiko diona gobernantza arazoak gainditzea lortzen bada. Eta hori hautetien la ardura da. C' quelque chose que nous nous portons uh, au sein de, de la liste Feons ensemble et nous voulons le porterkor plus haut. Fezon zerrendan bat egiten dugu eta urrunago ereman nahi dugu zeren ehuneko hamarra gainitzen badugu esko Euskaldeko poderearen hainbat konpetentzia, bordaletik Euskal Herriko gelepari, pasarazi, nahi dizkiogu, gobernantza kontratu berri bat eginez.